ЦУГ-2006 Хроніка події приблизно така. У вересні Евеліна показувала мені містечко і все, що в ньому слід запам'ятати з першого разу. Вокзал, пошту, банк. Про в'язницю мови не було, але вийшло само собою. Я звернув увагу на довгий бетонний мур висотою з три метри. На ньому було кілька дуже цікавих малюнків, людські профілі, птахи. Виявилося, що це роботи Пеперштейна Евеліна сказала, що всередині їх більше, але побачити складно, бо всередині в'язниця. Я відповів, що охоче виступлю в ній з читанням. Мене справді туди потягло побачити, що це таке. Швейцарські зеки. Та й роботи Пеперштейна подивитися, раз вони там. Евеліна була в захваті від ідеї. «Вас так цікавить ця тема. Чому?» Я відповів, що мене цікавить тема свободи. І не свободи, відповідно, теж. Якщо чесно, то це не була ніяка відповідь. Але Евеліну вона чомусь переконала. Наприкінці жовтня вона подзвонила з радісною звісткою, що начальник в'язниці – вона сказала, в'язничний директор, налаштований дуже сприятливо. Тож на початку листопада я потрапив до нього на оглядини. Це був перший начальник тюрми в моєму житті. І якби я в загальних рисах не знав, як вони виглядають у нормальних країнах, наприклад, у нас, то міг би скласти для себе вельми помилкове враження про цю посаду. Швейцарський начальник виявився уважним. І худорлявим, в окулярах, джинсах і светрі з сережкою у вусі і тонким пластичним обличчям молодого Германа Гессе. У нашій країні ви були б офіцером, сказав я замість привітання. У вас, швидше за все, був би отакенний живіт, і ось такі кулаки. Про обличчя мовчу. На це він досить невпопад відповів, що він. Філолог-германіст, за освітою. Наскільки я зрозумів з його скупих пояснень, пенітенціарна система Швейцарії перебуває поза будь-якими силовими утвореннями. Іншими словами, в'язницями відають цивільні. На перший погляд у нас тут начебто все м'якше та людяніше, перейняв він мій потяг до порівнянь. Але тюрма є тюрма. І люди тут так само нещасні. Він ще б сказав, як і на волі. Хіба я тягнув його за язик? Ми з'ясували, про що мені йдеться. Я повторив свою тезу про свободу і її протилежність. Він запропонував мені два виступи. Перший для персоналу, другий для в'язнів. При цьому перший він міг мені гарантувати, а щодо другого мав порадитися з в'язнями. Він так і сказав – мушу порадитися з в'язнями. Якщо серед них будуть зацікавлені, то все гаразд. Я погодився, що слухати літературне читання з примусу – це останнє діло. До речі, хто тут у вас сидить? – запитав я. Він відповів вичерпно. На цей момент убивць немає. Є кілька гвалтівників. Решта – дрібні кримінальники на кшталт крамничних злодюжок. Я запитав, чи є іноземці? Він сказав, що як завжди, валом. З вашої країни теж, додав він. Українці? – уточнив я. «У вас на сьогодні сидять якісь українці?» Він трохи позгадував і сказав, «Ні, на сьогодні немає. Кілька росіян. В одного з них прізвище, як у відомого футболіста». Після цього наморщив чоло, згадуючи їхні відомі і не надто прізвища, але так жодного і не згадав. На прощання він подарував мені альбом Пепперштейна з його в'язничними роботами. «Тут багато гарних думок про свободу і несвободу. Вам сподобається», – сказав він. У другій половині листопада я отримав від нього мейл відносно моїх виступів. 13 грудня, о пів на десяту ранку, для персоналу і 15 грудня о четвертій пополудні для в'язнів. Я став помаленьку готуватися, підбираючи відповідні уривки. Окремо для персоналу, окремо для в'язнів. Щодо других, я почувався впевненіше. Я вибрав для них кілька еротичних сцен, про які у критичних оглядах ранніх 90-х писалося, що вони межують із порнографією. Гвалтівникам це мало би сподобатися. 12 грудня пізно ввечері я поклав книжки у наплечник і завів будильник на восьму. Необхідність читати вголос уривки з власного роману о 9.30 ранку незнайомим тюремним наглядачам не здавалась надто приємною. Про що їм читати? Може, про горілчані черги під московськими крамницями? А якщо вони не п'ють? Чи переймуться високим драматизмом вибраного фрагмента? Урешті я зважився прочитати якомога більше віршів українською, щоб вони як слід відчули красу мови. Це саме те, що треба, о пів на десяту ранку в'язничному персоналові. Близько півночі я ще раз перевірив пошту. Там аж пульсував знаками оклику терміновий лист від начальника. У ньому повідомлялося, що з огляду на сьогоднішній інцидент читання українського письменника, заплановані на 13 і 15 грудня, скасовуються. Я тут таки вислав йому п'ять слів. «Що трапилося? Подзвоніть, якщо можете». Він подзвонив через хвилину після мого кліку на «Сенд». «У мене втеча», – сказав він. «Я мушу все скасувати». Полякувавши за звістку, я побажав йому спокійної ночі. Сподіваюся, він не сприйняв це за знущання. На завтра газета сповістила, вони розігнули решітку і з настанням темряви перелізли на дах, а з нього стрибнули вниз, на вулицю, тобто на волю, в її темряву, що гостинно розчиняла у собі і обіцяла нестерпно багато. З того часу їх, мабуть, уже знову впіймали. 33-річного македонця і 43-річного серба з прізвищем відомого футболіста. Їх не могли не впіймати. Вони ж як на долоні в цій малесенькій країні, переповнені камерами стеження і дуже підозріливими людьми які відразу про таких типів доносять куди слід. Куди їм подітися в цій країні найвищої громадянської солідарності? А головне – начальник правий. Це тільки здається, що світ назовні м'якший і людяніший. Насправді він така ж в'язниця, тільки трохи більша за розмірами. Начальник завжди правий.